Que aquesta com sempre, com si res fos en tu. Només no podia pas... ser d'altra manera segur que ho heu reconegut, heu reconegut aquesta bau, aquest so, aquest disc, aquesta cançó Projecte Amut està en altres en Joan Barber. Molt bon dia, Joan. Molt bon dia, Mabel. Com tal. com estàu? Vol bé doncs molt bé, molt content de parlar amb altres. En ah, altres també en altres també. ja sabeu que vos tenim una preció especial i bueno, avui no tenim en, en David te, ni te tenim aquí en altres. Via telefònica perquè teniu molta feina. esteu molt enfainats però no volia deixar passar més temps perquè diumenge passat va acabar es pla per rebre votacions per es premis, aquests premis que estan considerats com un dels més prestigiosos en el món de la música catalana, que són els premis en derroc. Valtros sí. esteu teniu sis, esteu nominats, sí. esteu com a finalistes en sis categories sí. i la veritat és que tenim molta il·lusió que la gent vos voti, que la gent us sepi, perquè a altres... Eh, home, arribant als primers és difícil perquè hi ha molta competència, que ja m'ho deia tu l'altre dia, però ja ha que fer tot lo possible, la veritat, Joan. Sí, a veure, a altres... De fet, amb els Premis en Derroc, cada, cada disc que hem tret, jo crec que sempre hem estat sí. eh, nominats en alguna categoria, en una, jo recordo que el primer disc, a Cançó tu ja va, estar, va quedar finalista com a millor cançó, l'any passat varen tenir dues nominacions en millor disc i, i amb millor portada, mm -hmm. i clar, en guany ja són sis, vull dir que me, més nominacions que nosaltres només ens té, em pareix que són els Pets, sí. els Catarres i i no sé quimè, grup grups que porten 20 anys allí i que i que són que quasi mites de la música catalana. Exacte, estàs parlant uh, dels Pages catarres que que porten ja tota una vida cantant, o sigui sí, que Sí, i que estan bon bueno, i que estan ara mateix d'alt de tot, no? Exacte. Vull dir que altres, pues bueno, es guanyar un premi en de rock, pues jo ho veig, ho veig complicat sobretot perquè per, bueno, perquè això són són premis que es fan a través de votació popular i al mm. final eh doncs, clar quan més popular és un grup, és doncs, més més opcions té i en altres, com aquell que diu estem encara començant dins del que és la península no? o dins Catalunya I encara que ja portam eh, doncs dos anyets fent ramó per allí, i fent promo i fent concerts però, però bueno, anem a poc a poc i, i amb bona lletra que diu. Això mateix eh, com es diu allò piano piano se valontano piano, piano, <laughs> exactament, exactament, exactament. però que heu eh, estat aconseguint en dos anys, com dius, de, de dos anys cap aquí, molta popularitat i molta o i sigui, moltes connexions a Catalunya que és un centre molt especial per introduir-se dins del món de la cançó heu participat en programes de televisió heu voreu estar eh, en, per Nadal a sa, sa, eh, Perdona a la no, marató, no, no, marató, no. marató a la Marató mm -hmm. vull dir que, que, que estàs sent molt ben reconeguts teniu ja moltes garanties de portar-vos aquestes nominacions Sí, home, jo crec que per una banda amb, amb aquests quasi dos anys que, que portem fent feina, per una banda hi ha la voluntat i les ganes per, per part nostra, no? vull dir que hem invertit eh, moltes, moltes hores, molta feina, molts de sous, molta energia en, en què el grup prosperi i que i, i arribar quan més amunt millor. I, mm. i per altra banda, a part de tot això que que que que està diguem de la nostra mà, hi ha una cosa que no està a la nostra mà, que és agradar. Yeah. I perquè un pues, pues pot fer música, pot uh, pot fer la bé, pot fer la polida, però uh, agradar en als públic, pa altres que treballeu a les ràdios sabeu que al final se llena aquesta que dels Sansons i es se te posiciona i se que eh vull es descamana, no? Per dir d'alguna manera es públic. I estan tenen pues doncs, aquesta, diguem, sort, no? De que, de que està agradant en els mitjans de comunicació, està agradant en les teles, està agradant en les ràdios, està agradant en el públic i i bueno, han de mirar d'aprofitar eh, que es projecte molt agrada per allí. Uh -huh. i, i seguir, seguir picant pedra no? una miqueta i amb paciència i, doncs, pues bueno, sin prisa però sin pausa, que diu aquell. Exactament. El que passa que, que competir, eh, el que dèiem abans, no? competir amb grups que ja són tan veterans com, com els Pats eh, que, que porten tants danys, a nosaltres porteu ja molt de temps, portau ja, ja teniu curassa, ja teniu, ja teniu una mica de call, no? I, però hi ha gent que, que porta menys temps. Eh, aquesta aquesta equiparació diguem, aquesta diferència tu la veus eh, lògica? Eh? Home, jo crec que és una cosa inevitable vull dir, eh, en altres com et deia, duim relativament poc temps, diguem lo que és dins del circuit musical de Catalunya eh, perquè, vale, que amb Estatues de Salt pues, eh, ha durat sí. 23 anys i en projecte molt ja en duim eh, 8, però aquesta, aquesta minicarrera que hem començat fa dos anys a Catalunya pues, pues encara és jove i, i, i bastant ràpid. De fet, sa gent de sa companyia m'ho diu que bastant ràpid estem anant. Perquè mm. lo, lo lògic és que és el que et dic, millor tu pots estar dos anys fent promocions i fent coses, però després te'n vas a una ràdio o te'n vas a TV3 i, i els ofereixes un single, per exemple, des d'estis, i diuen, no, doncs pues mira, no, no m'agrada, o no em quadres... Mm o mira, no el treballarem perquè ens agrada, però no podem ficar-lo. Yeah. I estan tenint la sort que això sí que està passant, que no és habitual I més sent un grup que cantam en català, però clar, evidentment no som catalans, no tampoc vivim allí tampoc, vull dir que tenim aquesta, sempre aquest petit hàndicap que sí. estan a Eivissa, i, I, clar, aquesta barrera, doncs, bueno, és, és difícil de recuperar, encara que teníem la companyia discogràfica i és manager allí a Barcelona, ajuda molt, però, però bueno, sempre hi aquest... No? Ja, que aquest... som però no som. Exactament, exactament mm -hmm. però bé, no, també té la part positiva eh? perquè llavors la gent m'ho escolta cantar i escolta la veu d'en David i diu nostre, quin accent més polit, més guapo i com m'agrada es que, És que cantau molt bé, de veritat es que sí, en David, Ara que no sent, canta ara que no m'ho sent, no sent canta molt bé, canta molt bé. i sí, posa aquella passió sí, que, sí, sí. Que, que, que, que francament i... és, és, una, és una sort tenir-lo feis, feis, un, feis un conjunt feis un, un duet que, que és... Massa. Bueno, bueno, no es per tirar-te flors ara, eh? però ho, no, ho, carai, dic, ho, dic cor, que... ho dic amb el cor. Eh? Bueno, moltes gràcies. En sèrio. Bueno, aquesta edició número 16 de Premis en Derroc, que tindrà el dia de Cluenda, es celebrarà el dia 13 de març, em sembla, o sigui que ja no queden gaires dies, i sí. tothom a votar. Però tothom, tothom a votar les xarxes socials, eh, a obrir-nos comptes, fer-nos eh, pesats, perquè Project Amut, eh, els ibisencs, els ibisencs que no, que no, no són d'altra banda, són ibisencs però amb, una, amb un talent increïble, doncs se n'emportin, eh, si no és primer, se n'emportin un bon record d'aquest enderroc 2014. Sí, no, i jo jo el que li diria a aquesta gent, i i com tu molt bé dius, a part de, de votar-m'ho, sobretot es, que si li agrada el grup que no ens deixin de seguir, perquè al final nosaltres a Eivissa eh, seguim tocant, seguim sentit aquí, vull dir que, que això és casa nostra... El que que, bueno, un es va obrint una mica portes de cara a fora pues, pues, pues per poder treballar més, perquè Catalunya pues, és, és més gros que Eivissa, sí. i hi ha més puestos on tocar, no? i Però vull dir que la gent que disfruti dels videoclips que traem, dels discos que traem, perquè això mai sap el que es pot durar, la música està com està, i, i n'altres el que volem és això, que la gent disfruti el que fem i... i i res més, al final es, es redueix en això perquè sense és públic nosaltres no estaríem aquí bueno, i el darrer videoclip em va causar una sensació increïble eh? amb Adrià Collado Adrià, Adrià. amb sí. Adrià Collado o mm -hmm. sigui, sí eh, preciós eh? preciós, molt bueno, polit, molt polit. Sí, el recomano que, que el, el vagin amb la gent que el, que, el, que el vagi que no se'l se perdi eh, Joan, on hem de votar? perquè la gent ho tengui ben clar on hem de votar-vos? Bueno, mira, eh, jo t'he de dir que ses votacions per lo desenderroc de eh, just han acabat fa dos dies, però també estan nominats a un altre premi que és bastant important a Catalunya, que és el disc català de l'any. Ah, que, que ah clar, clar, li... l lo d'enderroc ja ha acabat. Calla, calla, calla. Exacte. Que, que no, no, però, no però, però, però ho has dit bé, ho has dit bé, perquè jo sé que tu saps que encara estan nominats a una altra cosa, que és això, que és el disc català de l'any, que organitza Radio 4, que és Nacional de Catalunya. Sí, senyor. I, bueno, és una pàgina web, que s'entres a disccataladelany.cat, així com sona, i, i bueno, doncs hi eh, ha que puntuar, diguem, els tres millors discos que t'hagin agradat a tu, i, i bueno, pues, entre, entre els PEDs i tots aquests grups que hi ha a Catalunya, pues, això, Na, no, que, que anau de setmana tots, eh? Sí. sí Optau sí, sí, a ja. mateix tots, eh? Exactament, exactament. Ja arriba un moment també amb això dels premis que, que, que carai, que un ja qui s'ha li sap una mica malva de demanar sempre es voten a sa gent i tal, perquè em sa gent no, no millor... més estan per pas. això... Sí, però a mi la gent està fent fase de la seva vida i no té cap per què posar-se, temps en entrar i no sé què, i votar, i, i així i tot ho fan, no? Els nostres seguidors, o sa de sempre, ho fan, o sigui que agraïm moltíssim, moltíssim. Ja ho crec. Perquè sempre, sempre estan allí i sempre, quan hi una votació popular, sa gent sempre m'ho ha apujat i, i això doncs, et dona unes ales tremendes per seguir davant. Mm -hmm. Project de MUT, disc, millor disc de s'any. Això seria tremendo, eh? Seria. Això, això seria oi per celebrar-ho eh, a la grossa? Eh? Això seria per anar-me a fer un bullit de peix ui. prou gros, eh? Ui, ui, ui, i tant, i tant, i tant tan. si, si guanyam el premi et eh, convidam un bullit de peix venga. Ah, bueno, jo, mira, jo, pos, jo pos que es vi, venga. Vinga, vale, vale Firmat, firmat Torna, torna a repetir-me l'adreça la la on es té que votar una, una pàgina web que es diu Disc Català de l'any Sí. Uh, cat Disc català de l’any.cat. No vol sí. vídeo no disc català de l’any cat. Allí he ha que votar uh, Projecte mutant en aquest disc de l’any. Eh, Sant de Roc ja no podem fer res perquè es va acabar el di... diumenge passat el dia 16 Correct. però esperar bones notícies Joan Barber no t'entretenc més perquè sé que estàs molt enfeinat que sempre bueno, estàs enfeinat No, però sempre mirant de fer-vos un puesto encara que no m'enfeinàs jo estic encantat de moltes parlar ci... amb tu i, i amb la vostra gent Moltes sí. gràcies, moltes gràcies Una abraçada, molta sort i estirem al corrent Moltes gràcies, Maribel Una abraçada molt Una grossa abraçada... Tu i en David Adéu, adéu. Projecte eh? Mut, aquí a Radioèxit. Sol post al vespre de valla Damunt el camp pla i obert L'hort és més tendre i més verd Encara el pagès treballa El reflex d'un regaró L'infant torna amb la porcella i l'elota amb la vedella pel pacífic Oriol. La sínia es queixa cansada i el safarats cau el broll amb un alegre soroll que emplena l'hora callada. La casa cúbica i blanca, les daceres de la tanca i el racó dels tarongers. I l'Hortolana disposa, sota el perral, la frescor de l'aromàtic meló i la xíntria verda i rosa. La cínia es queixa cansada i el safaig cau al bru amb un alegre soroll que en plenalu callada La cínia es queixa cansada i el zaafar El safareig cau el broll amb un alegre soroll que en plena l'hora callada les línies queixa cansada